boa tarde pessoal sejam bem-vindos a mais 5 minutos na estrada comigo e hoje nós vamos de carona com girl milvia woman son essa música eu não me recordo de quem é o autor mas ela está na trilha sonora do filme Pulp fiction e é muito legal o que teremos para compartilhar hoje Bem, continuo com os meus trabalhos de restauração e a noite passada eu salvei mais um paciente que estava com um pé na cova praticamente. Restaurei o um, outro Super Nintendo, estava bastante comprometida, a placa lógica, e também a carcaça estava imunda. Esse console eu comprei pela internet, paguei 30 reais da restauração eu imagino que adicionando aí os componentes caixa manuais etc é, eu vou conseguir subir o valor dessa peça para em torno de dois mil reais é, com mais ou menos quatrocentos a quinhentos reais de investimento para restauração o pessoal que me acompanha já sabe né que esse é um trabalho que eu faço por hobby que me dá bastante prazer E eu tenho trabalhado com isso já alguns meses. Vou colocar as fotos aí no post do no post do do podcast para quem quiser dar uma olhadinha, também pode visitar o meu perfil no Facebook e olhar lá os meus álbuns que tem, todos os, todas as peças em que eu trabalho para restauração. Outras novidades, hoje eu devo começar a trabalhar em um artigo é, que deve ir ao ar na sexta, provavelmente na sexta-feira, no meio Beat Games. É um artigo que fala exatamente sobre o mercado retrogame retro game no Brasil, onde eu faço entrevistas, fiz entrevistas com vários colecionadores, várias pessoas envolvidas com esse mercado tem histórias bastante interessantes por lá <música>